Сів Муравщик до столу, і почалася тая розмова, якої п'яний Муравщик не пам'ятав, був на ранок. Та зате вже на все своє життя згодом запам'ятав добре. «А чого ж це ти, капрале, мене до себе в гості не кличеш?» – смакуючи пиво, запитав Муравщик. «Та не кличу, бо ж грошей нема». «А чого ж це в тебе та нема грошей?» — Та що ж, не то, що в мене, і у панів грошей, як коли, не буває. — Ех ви! Та й не тільки ви, а й ваш імператор живе гірше від старця, — стривожилися слухачі, аж з полотнів ввід от таких слів. А Муравщик далі своєї співав. — Оце ще ми присягали про наслідство престола всеросійського. А кому присягати, того й не об'явлено. «Старі царі так не робили, завжди всенародньо публікували. Хто за наслідника буде? А тепер кому присягаємо? Того не знаю». Звівся на ноги капраль, зачувши такі речі і згадуючи свою службу. Дарма, що п'яний, пояснив Муравщикові, мовляв, «Кого його царська величність хоче, той і буде наслідник». Розпалився ще більше муравщик, забув, де він та що робить, забув чисто все на світі і гукнув на всю корчму. Та що ця присяга? Доти ця присяга, доки цар живий, а помре, так на цю присягу і плюнуть. І, плюнувши на долівку, вискочив швидко з корчми. Мов приголомшені сиділи Від і Волошенком. Бачили, що дуже поважна, небезпечна річ сталася, хотіли, щоб словатії в небуття пішли. Та не так думав капраль. Тож при ньому образили честь цареву. Адже про це промовчати страшно. Вискочив капраль із корчми, покликав двох солдатів. Вернувся з ними до корчми. Підійшов до Волошенка і при свідках почав казати. А чув ти, що говорив Муравщик ось тут, у корчмі? Не знав, що й відповісти, Волошенко. Та що було робити, сказав кінець кінцем. А що ти до мене самого причепився? Я за весь город помирати один не хочу, при тому багато людей було. Та сказавши це, пішов швиденько з корчми додому. Замислився Віт, сидячи в корчмі за столом, що робити? Як справу небезпечно залагодити і, зараз же не виходячи з корчми, послав свого челядника до муравщика, наказуючи, «Скажи йому, хай перепросить капраля, а то лихо буде». Про Проминула ніч, настав ранок, і згадав, протверезившись муравщик, Смутно, наче в якомусь напівсні, що вчора негаразд щось робив. І згадав також накази Війтового. І пішов до капраля. «Прости мене, пане капрале, не зніми з мене голови!» Що вони там далі говорили, не знала жодна душа. Проминуло літо, настала осінь, а капраль мовчав, не доносив. Забув уже і війти, і... Волошенко про нещасну пригоду у корчмі. Слова Моравщикові вже пилом припадати почали. Аж восени, надумався такий капраль, подав доношення полковникові Роланту. Проминуло кілька днів, і все товариство, що колись мирно сиділо в корчмі у Пішнянській, опинилося тепер у Глухові, у в'язниці. Вищий уряд України – Малоросійська колегія провадив допит. Перед суворим, грубим бригадером Вильяміновим, президентом тієї колегії, постали на допитах і капраль, і муравщик, і свідки. Капраль на допитах стояв на своєму. Розказував так про пригоду в корчмі, як ото ми розказали. Та страшно було муравщикові відразу признатися – Інакшу картину малював він у своїх зізнаннях. Зовсім про інше, ніж капраль, говорив. Оприйшов я п'яний до корчми, розповідав моравщик суворим слідчим. Аж там сидять Війт, Капрал та Волошенко. «Усів і я до столу. Почав жартувати з Волошенка. Саме був день були ми вдвох у сотника, і сотник заборонив Волошенкові ґрунт свій продавати. Ото тепер. І згадав я це та й кажу Волошенкові, ти хочеш, продавши хату, з міста податися? Та ні, відповідає, продаю хату, бо ж нездужую драгуна годувати. А нащо ж ви присягали государеві, кажу я, І гірше за тебе люди хат не продають, а драгунів годують? Я й не сподобався бути на той час, як присяга була, а готов. Вірно служити, і козака вже тепер післав від себе на канал, на роботу. А чому ж це ти, голубчику, на присязі не був? Присікався до мене відразу капрал. Ну, їздив до Сороченець з челядю на роботу, кажу. Та це ж ти навмисне поїхав, щоб не присягати. У нас таких штраф ємлють. Та ніж, бо коли б був я дома, то теж учинив би присягу. А у нас за такі діла голови рубають. Ну що ж, кажу я, воля государева хоче, помилує чи покарає. А хто й присягав та лукавим серцем, це я про Волошенка подумав.